Dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača. Vítajte v relácii v prvej línii, od mikrofónu vás zdraví a reláciu bude sprevádzať Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať aj o tom medializovanom zápase alebo o tej snahe nejakým spôsobom vyriešiť manažovanie pandémie Covid-19 aj o tom sa budeme rozprávať ako doktora Kotlára sa snažia na rôznych miestach očierňovať a ja som veľmi rád, že budeme sa dnes aj o týchto veciach rozprávať s doktorkou Soňou Pekovou, ktorá je molekulárnou biologičkou a som rád, že ste teda prijali pozvanie. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání a dobrý večer všem zdraví moc posluchače. Tuto reláciu musím povedať, že přednahráváme, protože aby ste se vystihli v normálnom čase vrátiť naspäť, protože jste přišli až z okresu kladno myslím, a je to naozaj dlhá štreka, tak přednahráváme tuto reláciu. Práve preto nebude možné telefonovať ani písať maily, ale někdy v budoucnosti si myslím, že sa môžeme dostať aj do nejakého živého vysielania, kde budete môcť aj vy, milí poslucháči, interagovať a priamo písať otázky. Ale teraz teda prednahráta relácia. Ako ste vnímali to celé, Napětí okolo toho, keď přišel z vlády pro řešení manažování pandémie, doktor Kotlar s už prvými nejakými výsledkami a spustilo se proti němu takzvaný hon na čarodejnice, snaha očierniť ho, snaha tie témy bagatelizovať, ako ste toto vnímali. No děkuji za dotaz a já možná bych tomu ještě řekla trošičku před chorobí toho. My jsme s panem doktorem Kotlárem byli už předtím v kontaktu a on mě žádala, bych se stala součástí toho jeho investigativního týmu, ale v té době já jsem s poděkováním odmítla, protože jsem měla pocit, že ještě není na to prostor a že je to prostě tak vysoce spolitizované téma, že se vlastně nepodaří prosadit potřebné myšlenky a ukázat je veřejně a navíc jsem měla pocit, že všechno, co jsem jako lidé mohla říct, tak jsem to řekla v té době, kdy jsem to řekla a potom, jak to vlastně skončilo, tak už jsem jako neměla žádný pocit, že by se v tom, v tom měla dál angažovat. Takže já jsem to nechala jaksi plynout mimo, no až jsem vlastně teď před několika dny zaregistrovala, že pan doktor Kotlár vlastně připravil celou tu zprávu a přednesl závěry té zprávy a já jsem teda, musím říct, že mi brada nad jeho odvahou a jako úžasným činem, který udělal, protože Pořád to prostředí, ve kterém on se pohybuje, je silně spolitizované a byť je dnes k dispozici ohromné množství podpůrných dat v recenzovaných eh, publikacích, časopisech. Eh, už to přibývá vlastně ta příšerná propaganda, ta příšerná cenzura, která nám neumožňovala i důležitá data, jako publikovat. Nám se podařilo prostě první článek až po tří letém natahování s nejrůznějšími redakcemi, až jsme to potom udělali s kolegy z Německa, že se to prostě podařilo, ale to bylo úplně jako, to, to Nikdy nezažila, že by někdy to takhle dlouho trvalo, prostě uh, ti recenzenti neodpovídali, ztrácelo se to, to bylo jako neuvěřitelné, co se dělo, takže absolutní, já bych to nazvala stoprocentní cenzurou, která byla, Dneska už je to lepší, už se dá najít celá řada jako krásných reviewů, které popisují, co se prostě přihodilo, komentují tam vlastně ty vakcíny, jaké to má nežádoucí účinky, komentují to, jak probíhaly vlastně ty klinické experimenty, které, které prováděl vlastně Pfizer, jako z, jsou s tím svým přípravkem. Takže dnes se už jako daleko s dýchá, když člověk chce přiníst na stůl podpůr na data, protože už je toho poměrně hodně v recenzovaných časopisech. Takže, ale stejně to chce pořád velkou politickou vůli a třeba jednoduše by se to dělalo někomu, kdo je mimo politiku. Velice složitě se to dělá někomu, kdo je v politice. Takže pan doktor Petr Kotlar, dle mého, to jako udělal úžasný, jako úžasný čin, abych to skoro nazval jako heroickým činem, protože navzory tomu, v jakém prostředí se pohybuje, kde pracuje, kde je prostě systém tlaku a protitlaku a lobby a antiloby a podobně, tak udělal to, co udělal, za tomu patří obrovský dík a já myslím, že on to udělal, protože jeho svědomí mu to vylelo, aby to udělal. On dokonce to i nahlas řekl, že mu je vlastně jedno, jak to nakonec dopadne, že on prostě splnil svůj úkol, který cítí, že prostě splnit měl, protože tu pozici měl, aby to dokázal udělat. A už jaké to bude mít jako další, jaký to bude mít další vývoj, jestli ho to zbaví jako nějakých funkcí ve vládě, či ne. je mu to jedno, protože on splnil tu svoji občanskou a lidskou povinnost. Takže on je jakože z mého pohledu je to probuzená osoba, jako, jako Já teda, Takže proto jsem tady jako a jsem moc ráda, že to můžu říct a prostě můžu jako naplno podpořit všechno, co pan doktor Petr Kotlár udělal, jako ty data, který má k dispozici, to jsou plnovodnotná data, vlastně pomohli mu kolegové z Ameriky, pan doktor Fleming, který je vlastně jako velkou kapacitou. Já jsem si dovolila i dnes, jsme vlastně v západoslovenské televizi udělali několik příspěvků na to téma, takže z mé strany absolutní podpora. A uh, navzory tomu, že já se v politice nepohybuju, tak jsem jako to užila, abych pana doktora Kotlára podpořila, protože vidím, jaký, jaká, jaká šílená propaganda se proti němu rozpoutala, ale uh, táhno za kratší provaz a on má vlastně prostě veškerá data uh, v ruce. A to, co se domnívám, že by teď mělo nastat, že by slovenská vláda to určitě měla uchopit, protože toto je bezprecedentní příklad v globálním měřítku, že by někdo, kdo se pohybuje vlastně ve vysoké politice a má vliv na to, jaká rozhodnutí učiní politická garnitura v dané zemi, aby udělal takovýto krok, jak udělal pan doktor Petr Kotlár. A myslím si, že slovenská vláda by toho měla využít, protože pokud Slovensko vždycky mělo takový pocit, že je to malá zemička, že o Slovensku nikdo nic neví, tak teď je to úžasná šance jako ukázat, že Slovensko má prostě nádhernou kapacitu, že je odvážné a že prostě jde za svým cílem a chce jako odhalit věci a chce ukázat prostě na nepravosti, které se děly. Takže to, že by tento report, který vlastně připravil pan doktor Kotlár, někde zapadl v něčím šuplíku, podle mě by to byla obrovská ztráta šance pro Slovensko ukázat, že... To, tato malá zemička tady v srdci Evropy je prostě jak silná jako tím, tě, těma osobnostmi, které vlastně tady žijí a potom se k tomu připojí dle mého i další a další, další státy, jako možná ne na západ od nás, ale na východ od nás určitě a ono to chce. prostě I malý, malá, malý kamínek prostě způsobí jakože obrovskou, obrovskou, obrovský zával, takže i malá zemička může rozpoutat velké věci a já tady je vidím jako obrovskou kapacitu, takže proto jsem se teď k tomu připojila já jsem ještě panu tláraní nekontaktovala, ale já mu za to ještě poděkuji, co udělal, a držím mu jako hrozně moc pěstě, ať se nenechá odradit. Jako všechna data jsou za ním. Prostě podpora. Je za ním jako ta data to je jako neprůstřelný. Takže nějaké mediální masáže, mediální antikampaně proti němu to je jako směšné. Jenom jde o to, aby to nezapadlo v něčím šuplíku. A to bych teda moc prosila slovenskou vládu, aby to nedovolili, aby taková věc zapadla, protože lidé to chtějí, lidé chtějí slyšet pravdu a tady je velká šance na. Na to, aby se, aby se ta pravda začala pomalučku drát na povrch. A to je, to, to je ta cesta s toho. Prostě musíme si nalít čisté, čistého vína říct, jak to bylo, a prostě přestat se bát a přestat se bát, že někdo něco provedl a že za to bude prostě nějak popotahovaný nebo prostě já nevím, souzený. jako Myslím si, že je potřeba udělat tlustou čáru za celým tím covidovým příběhem a prostě otevřít karty, položit na stůl a položit je na stůl. A ti hráči, kdo položí ty karty na stůl, by měli být ti, co k tomu mají co říct a ideálně ti, kteří jsou jako mimo aktivní politiku, protože ta aktivní politika dneska ještě pořád velice svazuje ruce. Spomínali jste Slovensko, třeba povedať, že vy máte blízko k naší krajině, protože jste se tu narodili a do 17 let, myslím, jste tu žili v Prievidze albo okolo Prievidze, do myslím, že aj na východné Slovensko, tam jste měli, myslím, že starých rodičů z východného Slovenska. Každopádně Slovensko sa dostalo na mapu sveta 15. mája, keď sa udial atentát na premiéra Fica, že bolo to niečo, čo aj keď negatívne, teda zarezonovalo. No a v tejto souvislosti sa může alebo mohl by sa někdo obávat, či nedaj Bože aj také to by nemohlo hrozit doktorovi Kotlárovi, lebo už sa objavují teda různé slovné útoky v ambulanciách, píšu o ňom, že je to teda šarlatán a dávajte si pozor na něho, protože on ohrozuje zdravie. Je to v také verbálnej rovine, ale treba naozaj byť ostražitý a treba dať aj Aj výzvu ľuďom, aby určitě ani len neuvažovali nad něčím takýmto, protože už by jsme nechceli, aby se Slovensko zapísalo znovu zapísalo do nejakých takýchto, alebo v takýchto nejakých intervaloch alebo v takýchto smeroch do do, do, do, do, do svetových médií, že teda nejaký atentát. Čo možno byste vy v jeho, na jeho mieste teraz robili? Či už z hľadiska přijímane nejakých zaujímavých ľudí, které by mohli, alebo teda vycestování za nejakými zaujímavými lidmi, které by mohli v tomto pomôcť a, a dopomôcť tomu dobrému výsledku alebo lepšímu výsledku? Čo byste možno my, vy mu odporučila, aby teraz ďalšie kroky urobil? No, Já možná ještě bych se vrátila k tomu, k těm atentátům. Já se domnívám, že Slovensko se stalo jako kdyby středobo nepozornosti, jako, ne protože se tady odehrál nějaký atentát, ale proto, jak vlastně zareagoval premiér Fico. Premiér Fico zareagoval neohroženě, zareagoval, zareagoval prostě úžasně a já jsem z toho byla, já, já jsem z toho byla jako nadšená, že on vlastně, to pro něj neznamenalo, že se začne něčeho bát, ale pro něj to znamenalo jako další výzvu do boje a tito lidé prostě vědomí lidí se, se posouvá. Toto jsou všechno z mého pohledu probuzené osobnosti, probuzené, pro, probuzení lidé, kteří chápou, že pokud by se nechali vystrašit, no tak prohráli. A prostě pro ně jiná cesta není. Jako stejně pro mě nebyla jiná cesta, když jsem věděla, že musím lidem říct nějaké ty informace o tom, že ten virus velmi pravděpodobně není, pravděpodobně není ani z netopírání z luskou, no, ale že pravděpodobně původu laboratorního, že se jedná o nějaký laboratorní únik koordinovaný, či nekoordinovaný, spíš koordinovaný, tak jako já jsem taky věděla, že to prostě musím udělat. A to, že bych to řekla svému nevím, nejbližšímu okolí, tak to by nestačilo. Já jsem prostě věděla, že to jako musím udělat. Já nevím, jak to mám jako, kdyby nazvat, ale byl to takový jako imperativ, který přišel někde z hůry a prostě věděla jsem, že musím. Takže uh, pan premiér Fico rovněž věděl, že ten zásah, který přežil, tak ten se asi přežít neměl, protože tak jako zranění prostě pěti ranama, tak to asi e, přežít neměl, to, přežil, no tak evidentně má tady nějakou úlohu, protože tento vesmír je skutečně jako tady každý má nějakou úlohu, takže on má tu úlohu. E, přežil to a prostě neohroženě pokračuje dál. Co se týče pana doktora Kotlára, on neohroženě udělal tady ten sumář všech těch věcí, které udělal, prezentoval to a dal v šanci prostě svoji politickou kariéru, svoje nějaké umístění tam v rámci nějaké politické hierarchie, protože jeho vlastní svědomí mu řeklo nebo nějaký imperativ prostě přišel, že to udělat má. Je to úžasný čin, který udělal a podle mě to zaslouží jako velikánský obdiv, obdiv a potlesk. A to, co si myslím, že by Slovensko mělo udělat, mělo by tady z toho vytěžit maximum. A ty body, které z toho by mohlo vytěžit, jsou všechny pozitivní, protože v celosvětovém měřítku nevím, že by někde nějaká země na této úrovni řízení, to znamená v, tom nejvyšším, v té nejvyšší vládní struktuře, se těmito věcmi seriózně zabývala, tak, jak to vlastně předložil pan doktor Kotlár, že by na to tak pozitivně zareagovala vláda, jako zareagoval pan premiér Fico. Takže podle mého je potřeba z toho vytěžit maximum. Toto se musí dostat jako do mezinárodního povědomí. A to, co si myslím, že by se Slovensko klidně mohlo stát nějakým místem pro nějaký uh, mezinárodní prostě meeting, kam by byli sezváni vlastně ti, co k tomu mají co říct a nikoli z politické roviny, protože to nás už nezajímá. Z jako politické roviny to bylo řízeno celé čtyři roky a byla to jedna lež, která se vrš, vršila druhou lež. To už nikoho nezajímá lidi zajímá, jak to doopravdy bylo nebo kde je s největší pravděpodobností ta nejvíce pravděpodobná Pravda. Takže domnívám se, že je potřeba pozvat ty hráče, kteří k tomu mají co říct. A z Ameriky samozřejmě jsou to ti lékaři, kteří rovněž neohroženě se k tomu postavili. Já, když bych byla pozvaná, že by to nebylo politické, tak bych se nesmí ráda to rovněž účastnila, pokud by pan doktor Kotlár o to stál. A myslím si, že z Ameriky je potřeba pozvat ještě jako pár hráčů, kteří už nejsou v aktivní politice a uměli by k tomu co říct. A rovněž je považuju za obrozené obrozené bytosti a, a obrozené bytosti lidi prostě považuji za obrozené lidi protože vím jak se změnila jejich retorika jak vlastně najednou se změnily jejich pohled na věc nebo víc se prostě jako věnují tomu co propagovat chtěli různé jako by sociální programy a, a to že jako lidé by měli přestat tolik jako koukat na to jakou hmotou jsou obklopeni ale že jsou tady i jiné věci které vlastně posouvají to jejich lidství vpřed. No a já tady si zase dovolím prostě zmínit jako 44. prezidenta Spojených států amerických Baracka Obama, který mně prostě přijde, že něco se mu stalo, bylo to nesmírně pozitivní, co se mu stalo a rozhodně byl u těch informací, které, které byly důležité proto, že se rozpoutal čin, rozpoutal covid. On prostě pustil ve v tu dobu, kdy to bylo před spadnutím a ví moc dobře, prostě, co se v té Americe dělo, jaké experimenty se tam prováděly. On se zasloužil o legislativu, která vlastně znemožňovala nebo zakazovala, prostě, bez toho prostě mluvám, se zakazovala vývoj patogenů, které by mohly vést k nějakému ohrožení životního prostředí člověka, zvířat, prostě zakázal takzvaný zakázal gain of function, to znamená vyrábění mikroorganismů, které mají vyšší patogenní potenciál, můžou víc infikovat. Můžou infikovat mezi druhově a podobně. Takže on to zakázal, za to tomu patří prostě ohromný dík a věděl, proč to zakazuje a já mám jako neustále pořád do kolečka, jako bych chtěla, aby se prostě ta legislativa upravila, aby to nějak jako fungovalo, aby tyto věci byly dobře ošetřeny a evidentně to prostě dobře ošetřeno nebylo a on byl u toho, proč to zakázal, že on určitě bude vědět k tomu jako hromadu věcí a pokud by byl sdílnej a chtěl by to opravdu, jako, že by se položily ty karty na stůl ať. Ať, už jako, ať, ať, ať se to vyřeší, protože tato situace se nedá řešit tím, že budeme zase někoho nahánět a nějakého na čarodejnice a na na Já myslím, že je potřeba udělat tlustou čáru zatím vším, poučit se z toho, že jsme tady mnozí jako hrubě naletěli tady na nějaký strašidelný podvod, poučit se z toho, no a zavolat si ke stolu ty, který by jako mohli, mohli k tomu jako říct, protože byly zdroje informací a nejsou v politické a v aktivní politické garnituře, takže by člověk mohl předpokládat, že by mohli přinést vlastně jako hromadu jako důležitých informací a taky to musí být člověk, který má to Prostě ten, ten probuzený člověk a těch probuzených lidí jako se zdá, že se objevuje víc a víc a ty to prostě využijí. Jako ti, co jsou mimo politiku nebo prostě nechtějí být nadále ovlivňovány politikou a ti, co byli uzdraví informací. Takže myslím, že slovenská vláda by mohla se stát jako takovým iniciátorem, takovou, takovou rozbužkou toho, aby se, takovou roznětkou, aby se prostě udělalo setkání lidí, kteří k tomu mají co říct, byli prostě v tom aktivně zaangažováni a stojí mimo mimo nějakou aktivní politickou službu v tuto chvíli, protože nelze vyloučit, že ten, kdo je v aktivní politické službě je rovněž ovlivňován. My vlastně dnes máme 29. oktober s tím, že už o pár dní začínají prezidentské, teda oni už proběhají a dějou se tam věci a ale teda toho 5. novembra to už myslím má být známe, kdo se stane dalším prezidentem Spojených států amerických, či to bude teda opět Donald Trump, alebo to bude teda pokračovatelka Bidenová a teda paní Harrisová. Spomínali jste toho Obamu? Dostaneme se k tomu, že čo, čo sa teda s ním stalo, že kde, kde nastala nejaká tá zmena. Lebo zaujímavé je napríklad, že bolo ho vidět v televízii v nejakej reportáži, že v rámci tej prevdoladnej kampány, keď chcel pomôcť Harrysovej, tak dokonca repoval, spieval. A že prostě aj takýto takovou aktivitu spravil, ku ktoré by sa mnohí možno neodhodlali, lebo niekto sa možno aj bojí, že nevím, či viem dobre sprie, spievať a ako by to vyznelo. Takže on aj toto urobil. Ale čo to znamená pre túto oblasť koróna krízy a jej vyriešenia práve to, že kto bude ďalším prezidentem Spojených štátov bude při některém prezidentovi větší šance, že se toto vyšetří, lebo například aj pán doktor Kotlár dává velkou nádej voči Donaldovi Trumpovi, že keď se on stane prezidentem, tak se toto lehče vyšetří. No, já bych si dovolila se nedomnívat, protože Donald Trump vlastně byl jeho administrativa byla jako v té rozhodné době, kdy ten covid e, probíhal, protože to bylo 2017 až 2021 a za jeho, e, jeho administrativy v roce 2020 se spustila operace, která se teda jmenuji, jmenovala, jmenuje možná ještě dobíhá, operace Warp Speed a to byla operace, která byla zaměřena na okamžité a plošné nasazení vakcinace e, proti e, covidu pomocí mRNA vakcín, které jak prostě objektivní parametry říkají, že 10 let od vývoje, let vývoja testování a aplikace prostě do terénu prostě neproběhlo, protože ten covid začal 2020 a nejsme v roce 2030. Takže vlastně nasadilo se to uh, velice rychle v rámci té operace Warp Speed. On byl za to velice kritizován, že teda podlehl farmaceutickým firmám a nikdy se nevyjádřil, aspoň nevím o tom, že by se vyjádřil, že by to nějak dementoval, že to prostě tak nemyslel nebo tak. On pořád uh, jako drží tu linii, kterou měl, že teda uh, to bylo všechno v pořád. Takže já si nemyslím, že Donald Trump bude nějakým světlem na konci tunelu jako v, tem, v tomto, tomto problému protože on se v tom, jako v rámci té jeho administrativy, v rámci té jeho prezidentury se toto všechno odehrálo a mělo to teda, jakože, mělo to ty parametry, jak, to mělo, jak je tam mělo parametry tady u nás a v každé, v každé další zemi. To prostě bylo globalisticky, globálně organizovaný zločin proti lidem, protože to bylo, teror, omezování osobních svobod a nucení vlastně poškodit tělesnou integritu lidí něčím, co nebylo, co nebylo testováno, objektivně nebylo testováno. Dokonce v Evropském parlamentu proběhlo slyšení, tam byl pozván Albert Bourla, což je CEO, šéf Pfizeru. On se nedostavil a poslal tam místo sebe náhradu, což byla taková dáma jménem Janine Small. A ona dostala úplně jasnou otázku, zdali byly ty vakcíny testovány na účinnost a, a bezpečnost předtím, než byly nasazeny. Ona se jen tak usmála a řekla: no, nebyly. A že na to nebyl čas a řekla, že prostě se pracovalo at the speed of science, když se pracovalo rychlostí vědy, tak já nevím, co to znamená. Ale já myslím, že to kompromituje jak slovo rychlost, tak slovo věda. A toto zaznělo v tom evropském parlamentu. To video kolovalo jenom prostě po nějakých alternativních kanálech a nikdy se. O tom vůbec na oficiálních fórech ne, nemluvilo, přičemž zase opakuju, že vlastně oficiální zástupce nebo teda jmenovaný zástupce Pfizeru se vyjádřil v tom smyslu, že ty vakcíny nebyly testovány. Samozřejmě nebyly, protože to nebyl čas, zase říkám, že prostě běžná vakcína, která je založená na antigenu, se testuje typicky pět let, to nasazení do, do terénu ty, které jsou méně běžné 10 let, a tady ty takzvané unprecedented, to znamená jako velice neobvyklé, což je MRNA vakcína, která jako nikdy ještě se nepoužívala, tak tam je odhad aspoň 15 let, aby se testovala, než se dá říct, jestli náhodou nemá nějaké nežádoucí vedlejší účinky, buď akutní, anebo chronické. A tady se ukazuje, že těch chronických nežádoucích účinků je celá řada. Toto všechno bylo zanedbáno, uchopili to politici, politici, politici tvrdili, že je to bezpečné, že je to efektivní, že to za, za, zabraňuje šíření, podobně. nikdo neměl žádné data, žádné informace, které by toto podporovaly a vlastně toto se, toto se stalo. Takže uh, já se domnívám, že prostě je potřeba jako přestat lhát, přestat si vymýšlet, vzít, jestli někdo potřebuje ty publikace, no tak těch je celá řada prostě a pan doktor Kotlár jich má hromadu, takže to zcela jistě poskytl, poskytl to i, i vládě a jako přestat předstírat, že něco nejistě, prostě to je úplně dětínské, jako, to je úplně dětínské, to je prostě jako, když jsou dva sourozenci, jeden zlobí a druhý říká, maminko, podívej, jak já jsem hodnej. Jako to, je smě, jako, to je směšný, co se jako, to vůbec není ani hodné dospělých lidí a už vůbec ne, jako, že lidí s jako, intelektem na, na naší jako, úrovni tady prostě vlastně v roce 2024. Takže já se domnívám, že to vláda má, by měla uchopit, využít tu šanci, to, co pan doktor Kotlár udělali prostě je úžasný, úžasný krok. Hromada práce zatím má podporu z, ze zahraničí od odborníků a uchopit to a... a, a a i kdyby jenom zviditelnili to Slovensko, tak i to by bylo fajn, protože by se, to, by se o tom dověděli, dověděli by se o tom jako jiné země, že toto Slovensko udělalo a vždycky musí jako vykopnout jeden a potom se přidají další. Prostě je to o odvaze je to o tom, že se každý bojí, každý se bojí, že přijde o práci, že přijde o ten politický mandát, že přijde o voliče a podobně. Je čas přestať se bát, přestať se bát o svůj vlastní zadek a uvědomit si, že... Opravdu je potřeba to udělat pro to obecné dobro všech, protože jiná cesta z toho není. Když budu zatloukat a budu tady na pana doktora Kotlára ukazovat, že nějaký šarlatan, se zahloupost, prostě to je odborník ve svém oboru, a ještě udělal takovouhle věc, takže místo toho, aby si posypali ti, co tam vyšejí ty nějaký jeho fotografie někde, aby si posypali hlavu popelem, tak ještě jako jsou k smíchu. Oni nakonec budou všichni jako, že úplně strašidelní k smíchu. Tak já myslím, že je na čase s tím přestat a přestat hrát tady tu hru poděkovat panu doktoru Kotlárovi za to, co udělal, vláda, aby to uchopila, aby to prostě mezinárodně zpracovala, aby udělala nějaké sympózium na to téma, aby se, aby se to posunulo vpřed a ne vpřed, takže se to zase zamete pod koberec, ale opravdu jako katarze, katarze, co se stalo a pojďme se z toho všichni poučit, pojďme už nikoho trestat, ale pojďme se z toho poučit, protože všichni jsme tady ve větší, větší nebo menší míře naletěli a, a je, prostě to je jako problém každého jednoho. Všichni jsme nějakým způsobem naletěli, Jeden víc, druhý, míň, ale to není, že budeme někoho trestat daleko, musíme si vstoupit sami do, do sebe, do svědomí a opravdu přestat už s tím, s tím jako jednu válku řešit další válku. neexistuje. Takhle to lidstvo dělalo vždycky, já myslím, že je čas, že to vědomí už naše tak vysoko, že bychom měli zkusit poprvé vyřešit válku mírem a to já bych si moc přála. Doktor Kotlár spomínal v jednom z těch výstupů, keď už teda po nejakom čase mal vyjadrenie a teda tlačové konferencie, tak spomínal aj nějakých, nejakých, teda ne, nemenoval týchto lekárov, ale hovoril o tom, že, že viacerých lekárov pozná, kteří reálně tieto vakcíny tiež nehodnotili pozitívně a právě vyzývali před nimi aby člověk se teda nedal očkovat, oni sami se sa nedali zaočkovat, ale navonok nemůžu nič prezradit, protože se bojí zase o svoje pracovné miesto, aby mohli ďalej fungovat. A vy poznáte možná nějakých takých lekárov, kteří tiež takto by vedeli dať za pravdu tomu, že aj oni sami sa báli? No samozřejmě ano a takových lékařů byla celá řada. Ale zase se tady vracím k té původní myšlence, že se tady neustále někdo bojí o svůj zadek. Já myslím, že by tady asi mělo přijít ze zhora, to znamená vlád, asi vláda bude muset udělat ten první krok a říct jde nám o to, aby jsme se z toho skutečně poučili a nejdeme tady nikoho trestat. Jako opravdu udělat takovou, že obecnou amnestii, která znamená odpuštění, ale nezapomenutí. Nezapomenu, ale odpustím, protože pokud odpustím, tak se mi nesmírně uleví a jsem schopen myslet čistě, jasně a směrem dopředu. Takže udělat Amnesty, co se stalo, to se stalo, ale aby se to už nikdy neopakovalo a prostě ukázat těm lidem, že mají za své zdraví zodpovídat oni sami, protože to je jejich zdraví, že když jim bude někdo tlačit nějaké myšlenky, se kterými oni nesouhlasí, tak prostě ty myšlenky odmítnou, že budou zodpovídat sami za sebe a já myslím, že to je ta míra toho, to te zralosti toho vědomí a toho intelektu, že nepotřebuju, aby někdo vedl za ruku. Že když jsem dospělý člověk, tak se dokážu rozhodovat sám za sebe. A vlastně nepotřebuju, aby někdo vedl za ruku. A dokonce já to nechci, já to prostě odmítám. Já třeba nevím, možná jsem extrémní případ, ale prostě až teďkom, když několik let mám svůj vlastní laboratoř a nemám žádného nadřízeného, tak já jsem jak ryba ve vodě. Já jsem nikdy nepotřeba, aby někdo říkal, co mám dělat. Já jsem přesně vždycky věděla, co mám dělat. Věděla jsem, co mám dělat, aby to bylo dobře, aby to bylo pro pacienty dobře, aby já jsem nepotřeba někdo kontrolovala neustále, nade mnou stále říkala mi, co mám dělat. Takže já jsem to nikdy nepotřebovala. Já to jako přímo odmítám takovouhle regulaci eh, mého nějakého konání, prostě třeba pracovního, ale i v životě prostě já přesně vím, jako já vím, co chci, aby se stalo. Já ví, a, a, a, nebo možná jako nevím, co úplně chci, aby se stalo, ale přesně vím, co nechci, aby se stalo. Takže nikdo mě nedonutí a nikdo nedonutil. Za poslední čtyři roky bych udělal něco, s čím jsem prostě vnitřně nesouhlasila. A tady to ve mně ještě jako vyzrálo vlastně tak, že dneska už vím přesně, že mě nikdo na tom světě nedonutí. Nikdo, opravdu nikdo. Prostě já si tak vážím svého svědomí a, a toho jako... Snažím se o takové jako, maximálně čistý pohled na svět, že pokud by mě do toho někdo vstupoval, interferoval, že by mě, mě nutil do, dělat nějaké věci, které jsou proti mému svědomu, to prostě neudělám. A bylo by mi to vlastně úplně jedno, co se mnou bude, protože navíc Zase se vracím k tomu, že prostě můj kvantový fyzikální pohled na svět, že ten vesmír opravdu je jasně strukturován, žádná náhoda se tady neděje a prostě věci, které jsou pozitivně orientovány, jsou preferovány, tak toto je můj světonázor, který živím a podle kterého já funguju. Takže pokud by mě někdo podsouval něco, s čím já vnitřně nesouhlasím, bylo by mi úplně jedno, že nevím, co mi udělá, že zase budu někde v televizních novinách, že jaký jsem lotr, bylo by mi to úplně fouk, protože nejdůležitější pro mě je, co mě říká moje svědomí a moje intuice. Takže to, co udělal pan doktor Peter Kotlár, je, že jeho svědomí mu říkal, že to má udělat a že mu je vlastně jedno, jak s, tím potom, jak s ním zatočit, co s ním prostě bude, ale on nesmírně ulevil mu svědomí, protože věděl, Věděl, co se děje a věděl, že on je v pozici, že to může ovlivnit. Takže on udělal maximum, co mohl. Předložil to vládě a já se prostě jenom. Já doufám, že vláda uchopí tuto příležitost a Slovensko z toho může opravdu vybruslit jako úžasná země lidí, kteří jsou eh, navýši intelektuálně, mentálně, jsou odvážní, jdou za svým jdou za, svobodou, jdou za svobodou, nenechají se ovlivňovat bez ohledu na to, co prostě nějaké další mocnosti a nevím, co chtějí. Prostě tady by, by, jako z toho Slovenska je teď jako obrovská šance, aby opravdu ta prskavka se, se, se, se rozsvítila a, a Slovensko může ukázat i těm dalším zemím, které se bojí, že co z toho bude, když někdo řekne nahlas a podobně a lékaři se bojí. Prostě přestaňte se bát, ale z té vládní úrovně musí přijít nějaké ujištění tady těch ustrašených lidí, že tady nebudeme nikoho upalovat na žádných hranicích. Prostě dost bylo, dost bylo. Karty na stůl všechny takhle otočit, kdo má ESO karty, ukažte, kdo má tady prostě jenom nějakýho spotka, tak ukažte. Dáme to prostě takhle všechno na stůl a nebudeme nikoho trestat. Prostě jde, to, jde o to, abychom se z toho poučili, abychom se z toho vybrusili způsobem pozitivním a nikoli negativním. Protože teď je tady pořád taková tendence, z toho se snažit nějak dostat negativním způsobem, že budu tady hospodářskou kriminalitu řešit, že tady budu, já nevím, co lékaři se bojí přiznat, že prostě něco se stalo, ale důležité je to kvůli těm pacientům, se, kterým se opravdu něco stalo. Oni jsou nemocní, takže když to ten lékař bude ututlávat, zatajovat, bude se tvářit, že prostě nic se neděje, no tak zase na to dojde ten obyčejný člověk. Takže opravdu nalejci čistého vína a Nikoho netrestat, nikoho nehonit a já to ještě si dovolím jako opravdu říct, te, z, toho, z toho mého pohledu. Já jsem jako fakt prošla jako peklem za ty čtyři roky. Já mohla bych tady jako chtít, aby, aby se mě někdo omlouval nebo nepřipadá v úvahu, absolutně nepřipadá v úvahu. Já nic nechci. Já jsem za vším jako zavřela, zavřela prostě hladina se uzavřela, tichej tichý, klidnej, klidnej rybník a já jsem to všechno všechno jsem odpustila, protože já jsem si z toho vytáhla, mě to nesmírně posunulo vpřed, mě to nesmírně posunulo vpřed a ukázalo mě to ty kvality, které jsem v sobě měla a netušila jsem, že třeba odvaha taková to jako stát si zasím a prostě i když proti vám je hromada všelijakých názorů a vy víte, že máte něco dobře, tak stojíte si za tím. Tak já jsem ani netušila, že to mám jakože tak výrazně. Takže já děkuji za to, co se mně všechno stalo a tak vyzývám tímhle lidi, aby to taky tak vzali. Prostě co jim to přineslo. Ne co jim to vzalo, ale co jim to přineslo. A, ale vláda bude muset jako... Jasně deklarovat, že nebude nikoho trestat. Že prostě dost toho bylo. Tady těch středověkých metod dost bylo. Už nechceme středověk. My prostě se chceme posunout dál, protože naše vědomí se prostě posouvá. Naš, jsme vysokomentálně, jsme vysokointelektuálně a umíme se domluvit a prostě i ze špatných věcí vytáhnout vlastně to dobré. Tu ale celkovo možno, i pod tím politickým vplyvem, protože je. Jsou někteří politici, kteří jednak sa snažili očierniť kotlára albo zosmiešniť ho. respektive sú aj politici, jsou aj vládní politici, kteří jsou vládnej koalície, kteří ho jako keby vyzvali, že on nech nerieši tu otázku medicínsku, že to nech rieši veda, on nech iba rieši to, že či někdo urobil zlé celoplošné testování, koľko na tom sa ukradlo, lebo sa poukáže na to, že mohlo sa to koupit lacněji, a tak ďalej ekonomicky a už aj on sám doktor Kotlar dal nejaké ultimátum, že prostě ak sa nepojde tým jeho smerom, tak jako to on chce, a ak vláda teda neod neodsúhlasí aspoň nejaké to uznesenie, takže on prostě od toho odstupuje, že on ako zdá se této tejto pozície spolnomocnenca. Nakoniec sa to ustálo, premiér ho prijal, dali spoločné vyhlásenie, že premiér teda stojí na jeho strane, rovnako aj strana, Slovenská národná strana stojí na jeho strane, ale nehrozí tu právě to, že tá druhá strana, tá strana hlas, sociálna demokracia, o které se hovorí, že je taká liberálnější a právě z její strany vychádzají tieto také výčitky, takže sa to možno zastaví, lebo může v ďalšej fáze prísť zase nejaká požiadavka alebo nejaká nechuť zo strany tejto koaličnej strany, že aby sa v tom nepokračovalo takýmto štýlom. A či ho teda nejakým spôsobom neodhovoria zase nejakým Nie, neodhovoria. Či ho nejakým spôsobom nezastrašia, respektíve tým, tým hádzaním tých polien pod tie nohy ho neodradia tak, aby zase sa rozhodol, že ja z toho dávam ruky preč. Idem od toho, protože neprechádza mi to. Hrozí toto? No tak já se domnívám, že pan doktor Petr Kotlár teď zůstal jako sám voják v poli. Proto zase opakuju, že jsem jako cítila svoji povinnost a ještě jako s velkou radostí, že ho teď podpořím, teď jako cítím, že to smysl má, protože to není politické, je to prostě medicínské, co on všechno udělal. Nemyslím si, že by se čehokoliv zálekl, protože ten, kdo jde do politiky, tak to není žádné ořezávatko, to není prostě nikdo, kdo by se hroutil nad prvním zvednutým obočím někoho a on moc dobře ví prostě, jak to, jak to tam chodí. chodí. Dovolila bych si tady jenom říct, že jako lidé zcela jistě vědí nebo nějak cítí, že politika je prostě vědou o ovlivňování, takže jestli tady máme nějaké dvě strany, když bychom si vzali teoreticky, že budou pouze dvě strany a budou tak protichůdné proti sobě, no tak asi si lze představit, že je tam prostě jakýsi vliv jedné či druhé, na jednu či druhou stranu a protože tato zemička je malá, no tak kdože by byl tím vlivem. Tak vlivem největším vždycky byla Amerika, vždycky bylo Rusko, vždycky bylo Německo, prostě velké státy, ovlivňovaly ty malé státy, to tak přeci vždycky bylo. Takže pokud jsou tady nějaké nesměřitelné strany, že... Jeden tvrdí, co si, a má to podloženo prostě hromadou uh, recenzovaných publikací, informací a podobně, a druhá strana se tomu vysmívá. No tak, uh, uh, co si jako pod tím představí? Takže tady si člověk představí asi nějakou tlačenku, která tlačí proti jiné tlačence. Takže já si myslím osobně, že tím, jak... Uh, ze středověkého ponímání společnosti, to znamená, že se budeme neustále mstít, neustále proti sobě prostě brojit a bude jedna strana, která bude, která bude stát proti druhé. Já se domnívám, že prostě eh, politickému teátru je na čase, aby odzvonilo, protože to je obor lidské činnosti, která je založená na tom, že se eh, profesionální lže překrucuje, zatajují se data. Lidem se říká pouze to, co si ten politik myslí, nebo ta strana si myslí, že by ti lidé slyšet měli. Před volbama se vaří předvolební guláše, mažou vám med pod nosem. Kdyby volby měly nějaký smyslek, kdy si jeden klasik řekl, tak dávno by byly zrušeny. Takže prostě myslíte si, že máte nějaký vliv na nějaké jednání, ale nemáte, protože tento obor je založený z velké míry na tom, kdo umí líp zatajit, využít. Přelstí druhého, prostě je to příšerné. Prostě kdyby to byl nějaký jiný obor vaší činnosti, no tak nemohli byste vůbec pracovat. Kdybyste třeba v nemocnici pracovali a pacient by potřeboval nebo lékař by potřeboval pacientové výsledky, no a z laboratoře by mu přišly nějaké vymyšlené, nebo by to zatajili, že mu to tomu lékaři prostě nezdělí nebo podobně, tak to by přeci nemohlo vůbec fungovat. Takže ve všech ostatních módech života potřebujete, aby vám někdo dával korektní informace, aby spolupracovala v politice, prostě to tak z nějakého důvodu ať mi někdo vysvětlí proč, tak to tak je a ještě je to dokonce akceptováno. Takže já se domnívám, že tím pokrokem ve společnosti, který nastane tím, že lidi přestanou proti sobě jeden druhý, druhý proti sobě vyšívat, přestanou i tento kovice, podle mého, protože je to tak, je to tak globální, tak obrovské, Prostě skoro každý v tom nějakým způsobem jel víc nebo méně. Takže podle mého se musí udělat jako globální amnestie, odpustit, nikoli zapomenout. Ale musí se prostě s tím zrušit. Já bych to, prostě, to udělal. Prostě musí se nastavit transparentnost ve společnosti, aby se tyto věci už nemohly opakovat. A Politika je podle mého prostě obor, který je založený na lžích a to sami asi vnímáte, že to tak je, za poslední čtyři roky jste toho měli, měli plné hrstě, takže uh, myslím si, že je na čase jako udělat, teď, je, teď je ten čas prostě, pokud teď se neudělá ten velký kotrmelec, že se to lidstvo obrodí, že se prostě přestane, přestane lhát, Možná to nepůjde hned tak, ale jakože každý to v sobě nějak najde, jako tu sílu, že bude stát za svým názorem a nenechá se ovlivňovat už vůbec nepenězi, tak já myslím, že to by mohlo učinit jako velký krok, lidstvo by mohlo učinit velký krok, krok vpřed. A toto je ta chvíle. Jako, pokud se nám to nepodaří teď po tom covidu, no tak se to asi nepodaří už nikdy, protože pokud po covidu to zase uchopí nějaká další revoluce, nebo já prostě nevím, co, no tak jsme tam, jak to bylo vždycky. Po, po každé v každém, každém nějakém konfliktu zase prostě přišel další konflikt, negativita se řešila negativitou. Já si myslím, že je potřeba, že ta, ta, ta velká myšlenka, kterou bych jako tady chtěla sdělit je, že lidi mají přestat s tím, že považují druhého za nepřítele, nebo prostě mají, mají... lidstvo co by mělo začít jako, jako otevřenou hru a... A ta otevřená hra povede k tomu, že to prostě půjde dopředu, že tady ani nebudou takový sociální rozdíly, že tady nebudou nějaké země, které jsou úplně strašně chudé, některé jsou úplně artificiálně bohaté, protože žijí z nějakého petrodolaru, který byl prostě vymyšlený a nebyl vůbec ani krytý zlatem. To už tady se reflektuje v tom, že je tady nějaká skupina BRICS, ke které se neustále připojí další a další země. Prostě mění se to. A podle mého ta změna by měla být důkladnější a ta změna by měla být v tom, že by jako lidi opravdu měli si vstoupit do sebe, zjistit, kde mají svědomí a prostě nedělat věci proti svému svědomí, protože to jim vlastně jako žádné vnitřní štěstí nepřinese. A štěstí by mělo být vnitřní, nikoli na základě nějakých externích štěstí. Stimulu, ale prostě to štěstí je vnitřní a pokud budu vidět, že mám svědomí zatíženo nějakým velkým nepořádkem, nemůžu to štěstí nikdy najít. Takže jako já se domnívám, že teď je ta, ta doba, že to je revoluční doba, ale nesmí se jedna revoluce vyměnit za jinou revoluci negativního charakteru, ale mělo by se to vyměnit prostě za pozitivní. Takže vláda by měla říct, hele, my jsme tady prostě, my, my to tady jako vykopneme ten míč, je to prostě jedno, že na nás tady jako chtějí jako neustále někdo tady nějaké páky využívá, prostě nebudeme na to reflektovat. My tady nebudeme nikoho strašit, dozavřeme do vězení, že mu vezmeme licenci nebo podobně, prostě globální amnestie za tímhle covidem a jenom vytáhnout to prostě pozitivní, pozitivní zrna, prostě co se tam co se z toho člověk může naučit, že prostě z toho se může naučit hrozně moc, prostě hlavně se toho má naučit to, že má zodpovídat sám za sebe a že mu prostě nikdo nebude tlačit nějaké buliky do hlavy a on to nebude slepě následovat. Milí poslucháči, rozpráváme se s doktorkou Soňou Pekovou. Táto relácia je prednahrávaná, takže nemůžete písať svoje otázky. Ale každopádně vy, keď ste teraz otvorili tému BRICS, tak viem z mnohých prípadov, že mnohí poslucháči, či už na Slovensku alebo v Českej republike, nebo počúvají nás mnoho poslucháčov aj v Českej republike, sa pýtají na tu otázku toho BRICSu, respektíve Vystoupení z Evropské unie, tak položím rovnou tuto otázku, kterou by, kterou by viacerí položili. Ste za vystupení Česká a Slovenská z Evropské unie a za pokus o vstúpenie do BRICS? No tak podle mého názoru, zase já ja nejsem politik, takže nesedím na těch, na těch jednáních a tak, ale podle mého Evropská unie je mrtvý muž, stejně jako to je mrtvý muž, to jsou prostě překonané já jim budu říkat středověké, jako, jako, není to žádná jako, konfrontace s tím středověkem, ale jako, v této konotaci to znamená, že je to totálně překonané, nemoderní a vlastně příšerné v pohledu na věc. Takže já se domnívám, že Evropská unie stejně jako to Je středověký mrtvý muž a nějaká obroda nebo prostě nějaké, nějaké reformy neexistuje. Skorumpovaná šéfová, von der Leyen, absolutně skorumpovaná, to, to se nedá jako, vůbec ničím omluvit, ta osoba musí pryč, to, co ji tam jako drží a je tam nějaká skupinka europoslanců, který se snaží na to ukazovat, jak je skorumpovaná, že tam prostě byly nějaké smlouvy s Pfizerem, které byly začerněné, nikdo nemohl vidět. Nakoupily se tady tyhle ty netestované přípravky, objektivně netestované, prostě opravdu deset let neuplynulo od té, od té chvíle, co se začalo o tom mluvit a jako nebyly testovány prostě na lidech. Takže ona má máslo na hlavě, prostě je to jako těžko najít, jako ona je vlastně jako že v, šíleném, v šílené pozici a pořád se tam drží, pořád ještě zvolili a tak. Takže já se domnívám, že to je středověký, celé, celá Evropská unie je středověký mrtvý muž a měla by zaniknout, Měla by zaniknout a měla by být nahražena vlastně nějakým funkčním soustátím, které by ale nemělo být, že to bude západní Evropa, toto soustátí. Ale prostě já osobně jsem teda globalista, nikoli v žádném případě toho švábovského typu, jako nic takového. Já jsem úplně na té opačné straně. Já jsem ten globalista v tom smyslu, že by mělo vzniknout soustátí všech zemí na světě, všech zemí, kde jsou lidi a vlády dobré vůle, že chtějí spolupracovat, nikdo se nebude vyvyšovat na druhého, všichni jsou v každé zemi jsou lidé, kteří jsou chytří, vzdělaní, ti zase, co nechodí do školy, protože nechtějí. Je to prostě heterogenní populace v každé zemi. Nikdo není lepší jenom proto, že má dolary, nikdo není lepší jenom proto, že má lepší kurz eura. Prostě neexistuje jako ta Diverzita společnosti nemůže být založena na tom, kdo má víc peněz, protože peníze jsou, jak dneska víme, prostě nejsou podloženy ničím, třeba ten petrodolar, ten není podložen ničím, ten byl podložen tady nějakým, nějaký, nějakýma domluvama s naftovými barony a to prostě už, už neexistuje. Euro rovněž, tady někdo, prostě si ty fondy všel, jaké prostě to se, nevím, kde to euro jako vzniká, ale rovněž jako těžko si představit, že by bylo podloženo, podloženo, nějakou efektivní komoditou, takže je to všechno ty, ty peníze, to je, to, je fiat, to je fiat, to je prostě na vodě, co si položeno, aby někdo se vyvyšoval na druhého, že má víc peněz, tak to je sněšné. Podle mého lidé si mají cenit toho, kdo má jaké vzdělání, kdo má jaký přístup k životu, kdo... Ty, Prostě ta, ta kultura, ta, ta, ta, ta, ta lidskost, prostě na tom by to mělo být založeno, ne na tom, kdo má víc či méně peněz, protože takhle to bylo stavěno v těch prehistorických, já se tomu řeknu, středověkých, a to prostě vlastně nazvu jako středověký přístup k věci. Takže myslím si, že toto je potřeba změnit a to sou státí by mělo vzniknout, protože my jsme všichni obyvatelé této země. A to, že se jeden narodil na, za jednou hranicí a druhý za druhou a pak se budu dívat skrz prsty na to, kdo se narodil za tou hranicí, tak jako, já to říkám, protože jsem to sama zažila. Když jsem ve svých sedmnácti vlastně jela studovat do Česka a mně už teď bylo 50, takže já už tady jsem jako dlouhou dobu a vnímám prostě ty rozdíly a to jako vím, jak prostě znám obě, oba ty dva národy, tak si pamatuju, když se vlastně rozdělila republika a já jsem jela... Autobusem do školy, a tak jsem chtěla slevu na lístek jako student. A ten řidič toho autobusu, tak nevím, tak já jsem studoval medicínu, on nevím, co studoval, když řídil ten autobus. Ale to jako nechci prostě jako, že jeden horší druhý lepší. Ale prostě chtěla jsem tu slevu na ten lístek a on mě řekl: táhni, odkud si přišla. A já si to teda pamatuju, do dnešní odna, to je 30 let. A potom někdo může být prostě. A, a já jsem si potom jako věděla jsem, že pokud chci žít v Česku, tak musím splynout s tou komunitou, protože nechci, aby jako, to bylo jakože velice zvláštní, artificiální a vyšponované prostředí, kde najednou lidi stáli proti sobě, protože vzniklo nějaké politické rozhodnutí, že Československo se má rozdělit. A já jsem věděla, že se jako musím naučit česky, protože pokud budu mluvit slovensky, no tak pořád na mě tam budou ukazovat prstem. A prostě to byla jako, že jako byla to jako opravdu jako, že špatná chvíle. To byla opravdu špatná chvíle. No a, ale já jsem se jako naučila česky a trochu jsem zapomněla za těch 30 let slovensky. Ale pokud někdo nevím, třeba tmavou pleť, no tak on s tou tmavou pletí jako těžko někde spline s nějakou bioložskou populací a sice nás Amerika tady učí, jak se máme chovat v nějakým menšinám, ale tam se jako ještě podívat, jak to tam vypadá, jo, a, ale jako je těžko integrovat někoho, jako já jsem se zaintegrovala díky tomu, že jsem se naučila ten jazyk a nikdo by nepoznal, že nejsem, nejsem jako nativní v Česku, ale prostě kdybych byla, já nevím, tmavá v pleti, nebo prostě vypadala bych, nevím, jako nějaký Aziat, no, tak těžko se budu zaintegrovat do nějaké společnosti, která prostě stojí proti tady těm, proti tady těm jakože menší nám nebo podobně. A je to pořád, jako, takže já jsem globalista v tom, že by mělo vzniknout celozemské, jak kněz Jan Maliarik říkal, že by měl vzniknout celozemský bratrostát, tak já teda bych to podepsala, že by měl vzniknout celozemský bratrostát, prostě států neoddělovat anglosaskou a e, slovanskou populaci nebo nějakou jinou, prostě každý, kdo má dobrou vůli, jak chce jako k tomu, aby byl progres, aby to šlo prostě dopředu, transparentně data dát na stůl, nelhat, prostě nepřekrucovat, nesnažit se jako uzmout pro sebe víc, O těch penězích to opravdu není, je to prostě o tom, jak se nám tady bude žít. Tak mělo by to být soustátí jako států. A jestli to bude BRICS, který jako zase jenom je potřeba dohlídnout na to, aby se i z nějakého soustátí BRIXu nestal potom nějaký jeden hegemon, že to někdo jako uzme, aby to skutečně bylo jako soustátí států, dobré vůle. Takže Evropská unie je podle mého mrtvý muž, na to je mrtvý muž. BRICS má velkou kapacitu, ale nesmí to zase někdo podchytit, aby se z toho stalo to, co vlastně jsme tady zažili. Takže jsme opravdu jako ve velice revolučním období a podle mého. To, kdo se kde narodil, jako má barvu pleti, nebo já prostě nevím, cokoliv má peněz, a kolik má auta, če, čeho, to absolutně nemůže hrát roli. Jako to, co má hrát roli, je dobrá vůle, prostě k to, že se chce jako připojit. Prostě, že se chce připytovat, aby to lidstvo jako bylo v progresu. Aby bylo v progresu, aby ta evoluce probíhala směrem, aby to bylo harmonické, aby, aby nás to bavilo, prostě aby nás ten život bavil, aby to nebylo takový humus, jak je to vlastně teď. Vy jste povedali veľa zaujímavých myšlienok, a aj myšlienok takých filozofických. Jedna z myšlenek byla velmi zaujímavá, že mali bychom navzájem spolupracovat, Prečo jeden s druhým musí být. Byť nepriatelia alebo teda konkurenti a moja otázka filozofická k tomu je, že či na vine nie je samotný kapitalismus, který tlačí do snahy vytvárať čo najviac zisku aj za cenu obetí, aj za cenu poškodzování vlastného života niekedy. Však to sa naozaj deje, že keď někto kupuje nezdravé potraviny a vie, že jsou nezdravé, otázné je tiež, prečo někdo vytvára nezdravé potraviny a pod teda, či je možné tento kapitalizmus zmeniť aspoň do nejakých prijatelných hnoriem, alebo treba to úplně zmeniť a prekopat. Nevravím, že socializmus zaviesť, ale možno něčo medzi. No tak já ja se domnívám, že kapitalizmus skončil. Že vlastně tady ten způsob, je to v podstatě způsob jako novodobého vykořišťování, kdy jako je tady nějaká skupinka elitních lidí, kteří mají přístup k informacím, ke zdroju, možná to nějak zdědili z historie a podobně. A potom je tady další velká skupina, který, kteří na ně, na ně pracují. To jako takhle nemůže. Domnívám se, že to prostě jako je neúnosný, neúnosný způsob života lidské společnosti, protože to je... To, to je... To je jako trapné. Prostě to je opravdu trapné. Všichni jsme jako lidské bytosti máme svoje potřeby, máme své potřeby, které jsou skutečně jako esenciální a ty, které jsou jako nad rámec toho. Takže myslím si, že jako propagovat ty potřeby, které jsou nad rámec těch našich našich jako potřeb. Myslím si, že je opravdu už jako tomu asi, asi konec. Takže taková nějaká jako vyváženost v tom, co člověk potřebuje, by měla nastoupit jako do toho uvažování, kudy i ta společnost se bude vyvíjet. A jestli komunismus, nebo socialismus, nebo kapitalismus, to jsou všechno prostě jaksi systémy, které tady měly nějakou úlohu a já myslím, že dožili a že to musí být jako nějak jinak. A ten, to, aby lidé vlastně, asi to nejdůležitější by bylo, aby prostě lidé přestali mít tu diverzitu mezi sebou, já jsem lepší, ty jsi horší, já jsem malý, ty jsi velký, já jsem tlustý, ty jsi hubený, aby trošku si jako vážili jeden druhého, protože každý má nějaké úžasné talenty, nějaké úžasné vlastnosti a podobně, jenom nemůže být úplně sešnírovaný tím, že musí prostě do té kolbenky vše ráno, aby prostě veštyř, aby si viděla na ten chleba a tato země určitě má zdroje, protože je to vidět na té elitě, těch jako několika málo, kteří si létají tryskáčem a prostě a vlastně majoritu toho. Toho produktu, který vlastně vzniká tady na, na, na té planetě. Takže prostě spravedlivé přerozdělení a to není. Jako kdysi, když byl prostě komunismus, no tak jako, to jsou jako překrásné myšlenky, že každý jako bude mít to, co potřebuje, nikoho nejnechám umřít na ulici, prostě budou tady nějaké sociální programy, jenomže v té době tyto nádherné myšlenky uchopili lidé, kteří neměli na to, aby je realizovali. Prostě byl tady nějaký proletariat, jako já zase jako nechci se tady jako vyvyšovat, že kdo má víc škol, tak je lepší než ten druhý, ale prostě pokud by mě někdo, kdo skutečně jako nemá žádné formální vzdělání, měl říkat, co mám já dělat, a mám jako vyšší vzdělání, četla jsem daleko víc nich a podobně, by mě to uráželo. Takže, ale v té době, a to tam nasunulo patrně, jako velmi pravděpodobně to tak prostě bylo, ta anglosaská strana to tam nasunula tímhle způsobem, ty myšlenky prostě sprofanovala. A to je to samé, co se děje teď v té Americe. Tam byly krásné demokratické myšlenky, které taky někdo sprofanoval. Takže byla tady jako velká tendence neustále, aby všechno, co zaválně lidskostí, takovou prostě tím sociálním smírem, prostě tím, aby nikdo nezůstal na ulici, když je nemocný, aby neskončil někde jako ze psem ale když jsem zdravý, mladý, krásný, všechno mám, tak jako v pohodě, v pohodě, ale jako najednou budu starší a budu nemocný a nechci skončit ze psem a prostě chci žít normální život. Takže taková ta, ten, ten sociální smír, jak my jsme tady vlastně se snažili, jako bylo to tady, to snažíme, pořád jsme se snažili udržet, anglosaská strana no to prostě nemá, jo, tyhle zty, takovou tu vzájemnost. No, takže já si myslím, že je potřeba, aby, aby lidi našli v sobě, k sobě cestu aby tady vznikla nějaká nějaké povědomí o té vzájemnosti aby, aby každý když je v tísni aby, aby se nebál prostě aby se nebál že umře když prostě přijde o práci nebo že skončí pod mostem že na, s dětma že prostě nebude mít na to aby ty děti děti užívala každý má své talenty krásné které by dokázal realizovat takže jenom jako tady nějaký způsob jak si fungování té společnosti jiný než ty otevřené nůžky když tady je jako jeden co má všechno druhý co nemá nic a prostě Sprůměrovat ty zdroje, nesprůměrovat intelekt a prostě talenty těch lidí, tam ať každý prostě zraje, ať ukáže, co umí, ale sprůměrovat ty zdroje, prostě někdo se topí v tom, co nepotřebuje a druhý nemá a myslím si, že tak by to nemělo být a jsem o tom přesvědčena, že by to tak nemělo být a zase říkám, že teď jsme jako v té době, kdyby se toto mohlo prostě, jako teď by mohla nastat tato skutečně sametová revoluce, že by, že by lidé pochopili že to jejich vědomí je posunulo tak daleko a poučili se z toho covidu, co se mi stalo, že nebudou nikoho trestat, ale budou se snažit vytvořit společnost, která je prostě založená na nějakých spravedlivých hodnotách. A všichni vědí, co jsou to spravedlivé hodnoty. Takže, a tam bohužel se asi s tím anglosaským přístupem toho kapitalismu počítat nedá, protože oni jedou na krev. Oni jedou na krev a to už je opravdu jako prehistorický způsob. Len ještě taká důležitá poznámka pro orgány činné v trestnom konaní, které nás možno teraz počúvají, možno na popud někoho, alebo pre tajnou službu, že toto nebola výzva k zvrhnutiu demokratického režimu, aby to někdo si nemyslel. Že ne, vůbec, to, ne já nejsem politik a, a Michal taky není politik. Že my jenom tady prostě jako šíříme jako naše představy o tom, jak by asi mělo pokud jako pokud bychom se dívali trošku za, za horizont událostí, tak co by se nám líbilo, jak by ta společnost měla fungovat? Prostě by měla být rovnoprávná, měla by být určitě sociální. Ten, kdo je znevýhodněn zdravotně, protože se mu něco přihodilo, tak by neměl být vystresován z toho, že opravdu jako skončí někde pod mostem. Prostě měly by tady být záchranné programy pro mladé rodiny a Všechno asi by bylo možné, protože tady i za covidu jsme mohli krásně vidět, jak bujela korupce, prostě jak se přilejvaly peníze sem a tam, v jakých kapsách mizely. Všechno, všechno se to ví a prostě všechno se to ví. Ale domnívám se, že prostě je potřeba dělat tlustou čáru, jako za tady tím poučit se z toho a víme, víme moc dobře, jako, jaké poučení z toho můžeme derivovat a my tady nikoho nezvrháváme, my tady prostě nejsme žádný, tady nestřílí, nestřílíme z Aurory, jenom prostě Mluvíme o tom, jak by bylo pěkné, jak by bylo pěkné, jak bychom měli dál žít a máme i představu, jak by to mělo být, takže komunity stejně smýšlejících lidí, kteří prostě dělají práci, která je prostě baví a jsou tady nějaké sociální programy od vlády. Nikdo to nebude zneužívat, nikdo to nebude zneužívat, protože vlastně i vědomý intelekt lidí je vysoko. Žádné minority, jenom protože tady někdo ze zahraničí nám tlačí, že máme se k nějakým minoritám chovat jako nadpřirozeně, benevolentně, tak prostě to nebude. Jako, opravdu každý, jako v domácnosti každý musí přispět svým dílem taky v tom státě prostě každý přispěje s dílem a nikdo nebude parazitovat na tom a nebude se to ani tolerovat. Prostě tak to, když si přeci bylo za první republiky, to tak bylo, tak proč tady předstíráme, že že to nějaká novinka, žádná novinka to není. Můžeme se zhromady věcí poučit a myslím si, že tato chvíle, jako tady ta postcovidová chvíle úplně tomu nahrává, aby jako vlastně jako lidstvo vyrazilo vpřed jako úplně jako že v krásném rozpoložení. Ako sa vy jako lekárka, a to bude posledná téma, pozeráte na to, že v zdravotníctve nastal taký, taký zlý jau, a taký divný až jau, že napríklad jsou zdravotné poistenie, které vyberají verejné statky, to znamená zdravotné poistenie a peniaze, teda, které mají byť Přičleněné na to, aby sa potom pomohlo tým chorým ľuďom, aby sa to hradilo právě z těch peňazí, že prostě přišli na trh nějaké súkromné zdravotné pojistovně, které si časť z těchto verejných zdrojov uchmatli jako zisk a poslali to například nějaké svojej zahraničnej matke. Slovensko dokonca vyhralo ten súd, medzinárodný súd, protože táto zdravotná pojistovně žalovala Slovensku republiku za to, že zakázala získ. Ako ste se na toto pozerali, jednak na tuto výhru, a vůbec na to, že zdravotnictvem může fungovat takýto systém, že někto si z verejných statkov zoberie, a potom na základě toho se pověře na vaši operaci nemáme peníze, protože potřebovali jsme si ukrojit zisk. No, já jsem tady tu kauzu nesledovala, protože přeci jenom, jak když jako v jiné zemi, tak to nějak jako uteklo. Rozumím tomu, že vlastně problematika v zdravotnictví, jakože to je, to je jako komplikované téma, protože když si vezmeme Ameriku, že někdo nemá vůbec žádné zdravotní pojištění a nemá prostě vlastně přístup jako k zdravotní péči, pokud nemá cash, peníze, no tak u nás je zase historicky prostě druhý extrém, že každý, kdo co chce, tak má a trochu ho někde škrábne a zasvědí a hned jde k doktorovi a prostě něco tam řeší, takže to jsou takové jako dva extrémy tohoto duálního světa, jako ten americký přístup, kde když nemáš peníze, tak si prostě skončila hotovo a tady ten druhý takový jako hyperbenevolentní, že každý, kdo co chce, tak jako že může. Tak já myslím, že toto je rovněž jako téma, které potřeba nějakým jako harmonickým středním způsobem vyřešit a rovněž jako lidi musí vědět, že si za své zdraví zodpovídají sami a pokud si jako Poškodím Játra natolik jako svým nezřízeným holdováním a u alkoholu, no, tak se nemůžu jako zlobit, že mi nechtějí ty Játra transplantovat, protože je to kontraindikace transplantace. A nemělo by se to dít ani směrem nějakému politikovi, který si prostě ty Játra takhle odvaří a potom jako se dostane jako na, na čekací listinu navzdory těm kontraindikacím. Takže chovat se ke svému zdraví rozumně a. Nenechat se vtáhnout do systému zdravotní péče, kterou já považuji z velké míry za velký biznis, že to prostě to je. Oni vás uchopí, oni vás uchopí, a jen tak vás nepustí. A jedno oddělení vás posílá na druhé. Lékař, který prostě má specializaci v jednom oboru, netroufne si posoudit vaši nějakou medicínskou něco prostě z jiného oboru, aby náhodou jako nenarazil, že tady někomu interferoval do jeho, do jeho oboru, že se bude bát, že ho někdo bude soudit a podobně. Já myslím, že jako tady musí opravdu, jako lidi musí přijít k rozumu a uh, nezneužívat systémy jako různých benefitů státních a, a, a, a sami za sebe zodpovídat. A jakmile si člověk uvědomí, že si má zodpovídat sám za sebe, tak já myslím, že přestane tady s tím neustálým třeba navštěvováním ambulantního lékaře jako s takovou a takovouhle hloupostí a, a bude prostě si řešit svoje věci. To, co dokáže, si bude řešit sám. Samozřejmě jako neznamená to, že jako někoho vybízím k tomu, aby zanedbával nějakou preventivní péči, ale myslím si, že Péče je nadužívána, prostě péče je nadužívána, ta zdravotní, a, ale to chce zase jenom dobrou vůli, aby přestali tomu vládnout peníze, aby tomu zavládl ten zdravý rozum, jako co je správně a co ne. Protože máme tady odstrašující případ, těch, kdo zdravotní pojištění nemají a nemají k tomu ani žádný přístup, nebo z některých jiných zemí nemusíme chudáka tu Ameriku prostě natahovat na skripec, ale zase jsou tady prostě země, kde je to zbytečně nadužíváno a všichni to vědí, že to tak je. Tak jenom udělat, jako, prostě přestat brát ty peníze jako to nejdůležitější ale a vzít jako jiné parametry toho, jakým způsobem se budou ty věci, věci dělat. A to, toto všechno jako musí přijít, protože třeba medicína teď, to, to je hrozné, co se v té medicíně dělo za poslední čtyři roky a já vlastně jako nevím, jak by se mnozí lékaři rehabilitovali. Prostě nadělali se jako hrozné věci. Někdo z nevědomostí, někdo prostě z nějakých finančních benefitů. Takže tlustá čára, velká velká vládní amnesty, aby se nikdo nebál, že prostě někdo mu něco udělá a on se potom ten trh vyreguluje sám, protože ten pacient bude vědět, kterému lékaři důvěřuje, komu nedůvěřuje. Já bych to prostě nechala si tak, že potom už žije svým vlastním životem, ale aby se nikdo nebál, aby prostě skončila ta práce s tím strachem, že teď se zase lékaři bojí, že kdyby se přiznali, že, nebo by si to jako chtěli hmm. uvědomit, no tak jim vezmou licenci, zavřou do vězení, někdo na ně prstem na Facebooku, vyšet nějaké obrázky prostě někde po chodbách nemocnice. Takže já prostě já bych to udělal jako velkou vládní amnestii, aby se nikdo nebál, aby se nikdo nebál, prostě stalo se a jenom z toho vytáhnout jako ty pozitivní vlny. Děkujeme velmi pekne, náš čas sa naplnilo pre reláciu v pravé línii byla bola tu s námi doktorka Sonja Peková. Moc krát děkuji za pozvání a všem přeji krásný večer a děkuji. Děkujeme pekne, luči se a Michal Albert, želáme pekný zbytek dne. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty se k ním můžeš pridať. Viac informácií najdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.